Objektiivi Raadio. Tervist ja tere tulemast kuulema Objektiivi Raadio saadet meie portaalis objektiiv.ee nagu ka pereraadio sagedustel. Mina olen objektiivi peatoimetaja Markus Järvi ja selles saates, selles saate formaadis kommenteerime vaimuliku ja kirikkoja loolase Veiko Vihuriga Eesti ühiskonnast toimuvat. Tere Veiko. Ja tere Markus ja tere head kuulajad. Tänase saate teemaks on Eesti demokraatia ja parlamentarismi olukord. Kas Eestis on toimunud võimu võimupööre, riigikorrapööre või isegi riigipööre ilma igasuguste lisavariunditeta? Sellised küsimused tekivad, kui vaadata Eesti parlamentarismi ja demokraatia seisu ning visata seal juures pilk peale ka põhiseadusele, mida vähemalt valitsevad ringkonnad enam tõsiselt ei võta. Ja selleks punktiks, kust me lähtume ja millest oma juttu veeretama asume, on hiljuti tehtud MTÜ Ühiskonnaurigute instituudi küsitlus. Ja see küsitlus näitas teatavas šokeerivaid andmeid šokeerivaid numbreid. Selle küsitluse põhjal nõustub 80% vastajates seisukohaga, et paljud inimesed tunnetavad valitsust vaenlasena, kes kurnab rahvast ja 70% vastajatest tajub seda isiklikult. No need on numbrid, mida üheski demokraatlikus riigis ei tohiks olla. Hiljuti kirjutas sellel teemal ka riigikogu liige Jaak Valge ja ütles seda, et kui tal mingigi ajaloo periood Eesti ajaloos selle, sellise küsitluse tulemusega resoneerub, siis 1905. aasta revolutsiooniline õhkond ainult selle vahega, et toona Kujutati siis ette, et rõhujaks ja tunnetati, et rõhujaks on tsaaririk. Nüüd aga oleme oma enda riigis näiliselt oma enda poolt valitud valitsuse all. Ja ometi Eestis 70% kodanikest tunneb isiklikult, et valitsus kurnab rahvast ja 80 nõustuvad seisukohaga, et paljud tunnevad valitsust vaenlasena. Need on šokeerivad numbrid ja loomulikult nendest me peame lähtuma ja ka seda kommentaari siin arutlema. Peiko, sinu seisukoht. Olen nõus, et tegemist on kahtlemata äärmiselt alarmeeriva küsitlusega, sest nagu sa ütlesid, ühes demokraatlikus riigis ei tohiks ju sellist olukorda olla. Demokraatia mõte seisneb selles, et rahvas valib endale valitsajad parlamendi valitsuse ja parlamendi enamus ja valitsus viivad ellu seda poliitikat, milleks nad on saanud rahvalt mandaadi. Aga seda nüüd eriti pärast viimaseid parlamendi valimisi aastal 2023 Eestis mitte kuidagi näha ei ole, kõik me ju mäletame, kuidas meile lubati, et maksud ei tõuse ja ilmselt osad inimesed läksid ka selle lubaduse lõksu või õnge ja toetasid tänaseid valitsejaid. Ja kohe peale valimisi juhtus täpselt vastupidine teatati suurtest maksutõusudest ja igasuguste muude tariifide ja määrade tõusust, mis on siis jätkunud kuni tegelikult käes oleva ajani, et juba siin poolest aastat kestab kogu see maksuralli või maksufestival ja selles olukorras loomulikult inimesed on segaduses Nad ei oska enam midagi ette võtta, nad ei tea, mis moodi nad saaksid mõjutada valitsust, kuidas avaldada mõju sellele, et, et neid makse ei tuleks. Et no, meenutame näiteks auto maksu vastast liikumist, mis oli siin käesole vasta kevadel. Pretse 77 000 inimest andis algkirja automaksu vastu ja sellest ei olnud mitte kõige vähemaltki kasu. Ehk siis teisi sõnu, me näeme, et rahvarvamuse ei loe valitsejatele, et nad lihtsalt tunnevad ennast nii kindlalt võimul, et neid ei morjanda mitte miski. Ja see nüüd tegelikult viib meid ju palju sügavamata küsimuste juurde, et, et kas me siis saame üldse rääkida Eestist kui demokraatlikust riigist, kui sisuliselt valitsus võib talitada oma tahtsi ilma rahvamandaati omamata nende poliitikat elluviimiseks, mida nad seal parasegu ajavad. Kas on demokraati enam või mis hetkes siis on asjad niimoodi viltu läinud Eesti riigis, et, et selline olukord on tekkinud. Ja mina tahaksin nüüd siin alguses tulla ühe teise Jaak Valge, kes on ajaloolane ja praegu ka riigikogu liige kirjutise juurde. Ja see on nimelt juba viis aastat tagasi ilmunud paks raamat Eesti parlament 1917 kuni 1940. Ja tuletada kuulajatele meelde. Siin on üks väga hea lõik, mis kirjutab lahti selle, kuidas tuleks mõista demokraatiat. Ja kui sa lubad, siis ma loen selle lõigu ette, et see annaks meile ka siin saataski palju mõtte ainet. Suurem osa meist nõustub väitega, nii kirjutab siis Jaak Valge, et demokraatia on poliitiline korraldus, kus võimukasutust legitimeerib ja kontrollib rahva-vaba-valik. Kontrolli tabab, tagab õigusriik, kus järgitakse seadusi, kus kehtivad isikuvabadused, jälgitakse võimude lahususe printsiipi ja kehtib sõltumatu kohtuvõim. Võim ja valitsemine kujunevad demokraatikes riikides kodanike tahte alusel ausate valimiste tulemusena. Sitaadi lõpp. Et nüüd vaatame neid väiteid või neid punkte, mida Jaak Valge siin toob demokraatia definitsiooni olemuslike osadena esile. Kas me saame öelda, et Eestis kehtib selline poliitiline korraldus, kus võimu kasutust legitimeerib ja kontrollib rahva vaba valik. Kas me saame öelda, et Eestis kehtib õigusriik, kus järgitakse seadusi? Kas Eestis kehtivad isikuvabadused? Kas jälgitakse võimude lahususe prinsiipi ja kehtib sõltumatu kohtuvõim? Kas võim ja valitsemine kujunevad kodanike tahte alusel ausate valimiste tulemusena? Minu mõelest kõigis nendes punktides on tegelikult tulnud esile viimastel aastatel väga häirivaid momente, mis seavad, noh, kui mitte Eesti demokraatliku õigusriigi tervikuna kahtlus alla, siis panevad siiski kahtlema ja mõtlema, et midagi, midagi on selles parlamentaarses demokraatias öö, sügavalt kas valesti või ei tööta või rikki läinud, Et meil on kõigis nendes punktides probleeme ja selle tulemuse tulemuseks siis on ka see rahva väga sügav rahul olematus praeguse valitsusega või täpsemalt siis selle valitsuse poliitilise kursiga, maksutõusudega, tõusudega rahva tahte eiramisega ja no, tegelikult kogu selle olukorraga, mis ütleb ju väga selgelt, et ei olegi võimalik seda valitsust kuidagi mõjutada, sest selleks puuduvad legaalsed hoovad, kuidas seda valitsust maha võtta või parlamenti koosseisu muuta, no näiteks erakorraliste valimiste esile kutsumise teel või ka rahvaalgatuse puudumine, et ei ole võimalik rahvapoolt eelneusid esitada, täpselt samuti ei ole võimalik rahva poolt referendumeid esile kutsuda, et no sisuliselt ongi ja toimunud selline, no kas just riigipööre, aga pööre kaugemale sellest demokraatlikust korraldusest, mille annab meile ette 92. aasta põhiseadus. Ja, äh, absoluutselt, et äh, siin ei olegi äh, palju muud öelda kui seda, et me näeme pealt seda, kuidas selline põhiseaduslikuse äh, varjus olev süsteem iga sammuga põhiseadust ennast tühistab. Ja kui tulla selle Jaak Valge artikli juurde, mis on väga huvitav ja võtab kokku teatavas mõttes nii demokraatia kui ka parlamentarismi kriisi, siis siit võiks siteerida nii mitmeidki lõik. Ja no, Üks võib olla kõnekamaid lõike on siin see, mis räägib sellest, kuidas on parlamendis saanud lihtsalt statist ja mitte ainult statist, vaid valitsuse poliitika ellu viia statist. Et demokraatlikus riigis parlament peab kontrollima valitsust, parlamendil on kõrgeim seadusandlik võim, aga praegu ütleb Jaak Valge. Eelmise koosseisu 402 vastu võetud seadusest tuli 90 valitsusest, mille suur osa oli tegelikult Euroopa Liidu institutsioonide algatatud. Ehk siis 90% valitsuse eelnõusid, millele valitsuse saadikud annavad statistidena loomulikult oma heakskiidu ja suur osa, Nendest valitsuseelnõudest on tegelikult pärit Euroopa Liidu institutsioonidest. Ehk sellega juba sellise näitajaga on tegelikult parlamentarism kui demokraatia vorm täiesti anuleeritud, tühistatud sest äh, parlamenti liikmetel oppositsioonis ei ole mingisugust võimalust äh, kuidagi muudmoodi peale obstruktsiooni, mis siis täna, tänaseks päevaks on ära nullitud samuti oma äh, mitte nõustumist väljendada äh, ja vaadata lihtsalt pealt seda, kuidas toimub äh, äh, valitsuse poliitika, mida toonitan veelkord Euroopa Liidu institutsioonide algatatud seaduste läbi surumine Eesti parlamentis. Ja no, Jaak Valge ütleb ka siin väga hästi tegelikult sellest, et kui kuskil 70. aastat Lääne-Euroopa riigiteadlasele maalida selline pilt ette, et mis Eesti riigikogus praegu toimub, siis võiks öelda, et valitsus toimib täiesti parlamendi üle, ütleb Jaak Valge, nagu mõnes autoritaarses riigis. Ja tegemist, ei ole üldse demokraatliku riigile omase parlamentarismiga, Jaak Valget siteerides. Ehk siis iga nagu normaalne riigiteadlane, ütleks, et selline parlamentarism ei ole demokraatlikule riigile omane. Ja see on ainult nagu üks aspekt kogu sellest kriisist loomulikult, et me näeme ju ka seda, kuidas see võim, kes on haaranud enda alla kõik Eesti riigi põhiseaduslikud institutsioonid põhiseadust ennast kuidagi tühistab igal hetkel ja, ja palju on neid momente, kus vaadata seda, et põhiseadus kui dokument kas enam ei kehti või üritatakse sellest kuidagi laveerides üle saada, sofismi rakendades üle saada. No Võibolla üks näide, mida, mida tuua on siin hiljuti olnud vaidlus riigieelarve. Osas. Näiteks õiguskantsler Madise, üle Madise ütles siin hiljuti aktuaalsele kaamerale, et tõenäoliselt riigi eelarve põhiseadusele ei vasta. Nii, miks ta ei vasta, sest see nii-öelda tegevuspõhine riigi eelarve ei ole põhiseaduse pärane. Põhiseadus sätestab, et kõik kulutulud peavad olema selgelt märgitud riigi eelarves, aga lihtsalt öelda seda, et meil läheb mingisuguse valdkonna peale, umbluu sellise valdkonna peale nii ja nii palju raha, sellega on ju võimatu üle üldse riiki hallata, ehk siis riigi eelarve tegelikult on läbipaistmatu. Isegi ka sellistes asjades, isegi kui Parlamendi koalitsiooni erakonnad suruksid riigi eelarve läbi, mis oleks läbipaistev, siis nad võiksid seda teha. Nad võiksid, See oleks, oleks praeguse parlamendi matemaatikaga täiesti võimalik. Seda võiks sa siis vähemalt oleks teada, kuidas riigi eelarve kujuneb, millised on need kuluread, kuhu täpselt raha läheb. Aga, aga, aga isegi sellises küsimuses, meie praegune parlamendi koalitsioonikrupp ei armasta läbipaistvust, vaid tehakse riigi eelarve, mille see ei ole selgelt näha, et kui palju kuhu nüüd siis reaalselt läheb. Ja, ja siin on nagu selline toppelt kihistatus. Eks ju, et ühelt poolt on parlament üle võetud ja parlamentarism on anuleeritud, aga teiselt tehakse ka sellised seadusi ja riigieelarveid, mis põhimõtteliselt ei olegi läbi nähtavad, millest ei ole aru saada, kuhu see raha täpselt läheb, kus tulevad tulud, kust tulevad kulud. Ja nüüd siis põhiseaduse järelvalve institutsioon, milleks on õigus õiguskantsler, ütleb, et riigieelarved tõenäoliselt põhiseadusele ei vasta, aga kohe järgmisena tullakse välja ideega, et järgmise aasta riigi eelarvet riigikohtlus vaidustada ei kavatseta. Tehakse väike noomitus, öeldakse seda, et võiks olla järgmisel aasta riigi vasti parem ja ikkagi läbi nähtavam, aga praegu Eesti vabariigi põhiseaduse järelvalve institutsioon õiguskantsler Üle Madise ei kavatse põhiseadusega vastu olevat riigieelarvet vaidlustada ja no see on selline väike ja väga kõnekas moment sellest, mis meil siin silme all lahti rullub põhiseadust kui sellist sellest vaadatakse üle. On küll selline norm, on küll sellised asjad, tõenäoliselt on asjad põhiseadusega, vas põhiseadusega vastuolus, aga me ei hakka sellest probleemi tegema. Sellepärast, et ideoloogiline, maailmavaateline, võimuloogikast lähtuv äh, ambitsioonikus ja poliitiline äh, selline reaalsus ületab põhiseaduse äh, vajaduse. Peamine on püsida võimul, peamine on teha neid, viia ellu neid poliitikaid, mida Euroopa Liidu institutsioonid, rahvusvaalised institutsioonid ja loomulikult meie liiklased, kaasaratud USA ja meil riigid loomulikult meilt nõuavad. Seda eelkõige siis välispoliitika küsimustes. Põhiseadus, mida ütleb, see on selline teisejärguline sekundaarne tasand, millest võib ülevaadata ja mida võib olla siis suvatsetakse natukene nagu kommenteerides ületada, niimoodi, et öelda, et teha väike sofism ja öelda, et tegelikult see ikkagi põhiseadusega otseselt vastuolus ei ole. Ja see näitab seda, et kuhu on jõudnud tegelikult Eesti riigi institutsiooni, Eesti ladviku suhtumine meie enda riigi alust dokumenti. See on midagi, mis on jalus, See on midagi, mis tuleb ületada. See on selline kiuslik dokument natukene, et tegelikult tahaks oppis teissugust riiki, aga see põhiseadus ikka töllerdab oli alus natukene, tuletab meile meelde, milleks Eesti riik on loodud, tema preambula kaudu, Eesti riik on loodud, Eesti rahva, riigi ja Eesti rahva ja keele ja kultuuri säilimiseks läbi aegade. See on ka selline anakronism juba, seda keegi eriti tõsiselt ei võta nendes poliitilistes olukordades. Aga ta nagu ongi seal kuskil nagu selline, noh, nurkasurutud dokument, mida siis, mida siis kohati üritatakse, millega kohati üritatakse lepitada ja nagu väga palju ei üritata ka lepitada enam, sellepärast, et hiljuti oli ka analüüs Allari Jõksilt ja Karri Kinterilt eelnõude osas, mille milles peab olema põhiseaduslik nii põhiseaduslikuse kontroll, kas nad vastavad põhiseadusele või mitte. Nende osas tehti siis põhiseaduslikkuse kontrolli 13% kõikidel Kõikidele eelnõudel peab olema see loomulikult sees, aga siis otsesed isiku vabadusi ja puudutavaid või riivavaid eelnõudele, millel on eriti vaja teha põhiseaduslikkuse kontrolli, nendel oli see tehtud siis 13% ja praegune kliimaministeeriumi poliitika üritab sellegi nõude, ära kaotada, niimoodi, et üle üldse enam ei vaadataks põhiseaduse poole, kui tehakse mõni seaduseelnõu. Et põhimõtteliselt, mida see näe, räägib meile, see räägib meile tegelikult sellisest de facto võimupöördest, minu arvates. See räägib meile sellest, et no, võimupöördest kindlasti, kui me räägime mm, siin eelkõige kaporatuuri võimupööret. Aga minu arvates hakkab see asi ikkagi selgelt välja paistma ka riigikorra pöördena või riigipöördena, sellepärast, et kuidas me siis muud moodi nimetame olukorda, kus põhiseadus reaalsuses ei kehti? Ja ma meenutan, et mööda läinud nädalal täitus üks oluline tähtpäev Eesti vabariigi ajalus nimelt 90. aastat tagasi aastal 1934 sügisel oktoobris suruti Eesti parlament riigikogu vaikivasse olekusse ja see nimetus on siis läinud üle kogu sellele ajastule, mida nimetatakse vaikivaks ajastuks ja see sai alguse siis Konstantin Pätsi, Johan Laidonäri ja seal veel teiste poliitikute riigipöördega 34. aasta märtsi kuus. Seda riigipööret võeti ette noh, loosungiga kaitsta demokraatiat, kaitsta Eesti riiki. Päts oli veendunud, et rahvas on haige ja et on vaja võim kindlatesse kättesse koondada, kes ei lase poliitilisel võitlusel võtta kogu riiki üle, vaid siis juhib riigi nendast poliitilistest hädaohtudest ja vastuoludest välja. Ja formaalselt muidugi ju parlamenti laiali ei saadetud, ei kehtestatud sellist võimu, aga seda tehti de facto. Ehk siis valitseti välja antud dekreetide alusel, Riigi vanema dekreedid, millega siis võeti vastu seadus, on no, sisuliselt täidesaatev võim valitsus president või no, to Toonoveli ja president, aga riigi vanem, no nii-öelda riigi esimene mees siiski valitses siis parlamendi asemel luues ise seadusi ilma, et parlamenti oleks selleks vaja läinud. Ja sügisel 1934 tuli riigikogu veel korraks kokku, aga Siis otsustati seda enam mitte kokku kutsuda. Palk jooksis siis liikmetele edasi, aga no sisulist poliitilist rolli neil enam järgnevatele aastatele ei olnud, kuni siis 38. aasta valimiste ja siis tuli juba ka uus põhiseadus, mis kindlustas siis võimu võimuhaaranute võimu. Et selles mõttes on no, tagasi mõelda nendele aegadele ja nendele sündmustele Eesti vabariigi ajalus hästi oluline. Et tänapäeval muidugi ei tehta neid asju nii robustselt, et kõik saavad aru, et jah, kõik olla ei saa aru, sest na, pätsi armastajad ja kaitseid on Eesti ühiskonnas küll ja küll veel. olla sellest, et nõukogud okupatsiooni ajal mõeldi tagasi Eesti vabari iseseisvusele, kus pätsi oli president ja kaitsevägesid juhatas Laidoner, et ei selline teatav romantiline suhtumine, aga tegelikult need mehed viisid ellu ebaseadusliku riigi pöörde, lammutasid Eesti demokraatlikku riigikorralduse, koondasid võimu enda kätte ja no, sisuliselt juhtisid Eesti riigi 40. aastal hääletu ali, alistumiseni, et äh, olid küll riigi loomise juures, aga ka riigi hävimise juures. Ja no, praegu paistab see midagi analoogsena, võibolla mitte üks ühele, sest meil ju riigikogu tegelikult töötab, aga Aga see sama statistika, kui võtta nüüd ole, et eelmises koosseisus, mitte nüüd siis praeguses riigikogus võtta, aga eelmises koosseisus, 402 seadusest siis 90% tuli valitsusest. Ehk siis neid ei algatanud mitte riigikogu ise, neid ei töötanud välja mitte riigikogu ise, vaid need töötati välja valitsuse poolt või siis võeti üle Euroopa Liidust, noh, mingite kohandustega, Tegelikult tähendab see ju ametnike võimu, kes siis võtavad, koostavad need seaduseelnõud, kõik need seletuskirjad sinna juurde, põhendatakse asjad ära, miks on vaja just nii teha, et seal on mingid Euroopa nõudet taga ja, ja no sisuliselt riigi kogul ei oleki ju põhimõtteliselt õigust vastu vajelda Euroopa liidu õigusaktidele, sest nagu me teame, Euroopa liidu õigusaktid on ülimuslikud isegi meie põhiseaduse suhtes. Nii et kui me räägime siin riigi korra pöördest, siis me peame ikkagi minema tagasi aastasse 2003, kui toimus referendum Euroopa Liiduga ühinemise asjus ja kus Eesti rahvas ise oma, ütleme siis umbes 70% või mis see protsentoon oli, kes toetas Euroopa Liidu ostumist, andis ju sisuliselt valituse eerata Eesti põhiseadust lihtsalt selle nimel, et Euroopa liitu saamine tundus meile toona sellise olulise äh, poliitilise eesmärgina. Nii et äh, me ei saa öelda, et nüüd äh, rigi pööre või, või see võimu pööre on ainult äh, täite võimu tasandil juhtunud, et tegelikult on mingil kombel ka meie enda valijaskond vähemasti toona pargend aastat tagasi sellele oma äh, aksepti andnud muidugi nägemata toona ette kõiki neid asjaolusid, kõiki neid arenguid, mõned küll hoiatasid selle eest, aga noh, kes neid kuulas ja kes olekski võinud seda ajalu edasist kulgemist nii täpselt ette näha, aga see tähendabki seda, et, et meie põhiseaduslikku korra kehtimine on seotud küsimärgi alla juba Euroopa Liitu kuulumise faktist tulenevalt sellest tulenevalt, et Euroopa Liidu õigus on ülimuslik, mis tähendab, et me tegelikult ju oma rahvusriigis ei kontrolli, et mis sugust õigust, mis suguseid õigusakte Euroopa liit välja annab. Me saame võibolla mingil teoreetilisel tasandil, jällegi ametnikuna tasandil ka Brüsselis nendes asjades kaasa rääkida, aga noh, teoreetiliselt me siiski ei saa eerata või takistada seda, mis mis sealt tuleb. Ja no, loomulikult, kui selline föderaliseerumine Euroopas läheb suurte penikoorma saabastega edasi, siis täpselt samamoodi toimub see võimu haaramine kohaliku nomenklatuuri, kohaliku eliidi ja seda toetava ametnikonna poolt, mis tegelikult ongi muutnud parlamendi lihtsalt statistiks, mis lööb templeid alla, sisulist arutelusalju tegelikult ei toimu või ütleme niimoodi, et isegi kui opositsioon üritab, ma ei tea, pidada mingid kõnesid, esitada sisulisi küsimusi, et siis tegelikult ei sõltu sellest mitte kui midagi. Ükskõik, mida sa seal parlamendis ka ei tee oppositsiooni saadikuna, kui koalitsioon on leppinud kokku teisiti, siis ei ole sinu tegevusel seal kõige vähemaltki mõtet. Et no sellega on ju tegelikult tõesti ära nullitud see idee, mis jookseb läbi 92. aasta põhiseaduse, mis siis rajab Eesti riigi rahvale kui võimu kõrgemale kandjale, kes valib oma esindajad, kes siis hakkavad seda rahva asja seal parlamendis riigikogus arutama. et tegelikult me näeme, kuidas võimukeskus on nihkunud üldse poole Eestit ja Eesti valitsus, Eesti täitev võim, aga mitte ainult, vaid tegelikult Ka teised võimuharud, see sama õiguskansler, kes peaks tagama põhiseaduspärasuse Eesti seaduste osas või kohtusüsteem, mis annab juba pidevalt katet valitsuse tegevusele, ka president, kes peaks siis probleemse teelnud tagasi lükkama. Tegelikult ikkagi kuulutab nad välja, toetab valitsuse poliitilist üldsuunda. Et me näeme, et tegelikult kogu see võimutasand on ennast antnud täielikult kellegi teise teenistusse. Ja see nüüd on nagu hea küsimus, et, et kelle teenistuse siis ikkagi Eesti võimuaparaat on? Kuhu jooksevad need niidid kokku? Kas see on nüüd Brüssel, Euroopa Liit, Euroopa Komission? Kas on Washington? On need mingid Euroopa pealinnad või moodustavad need kõik sellise noh, mitmest osapoolest koosneva võimukeskuse, millele siis meie kohalikud nii-öelda mõisavalitsejad on truud, ja kogu seda demokraatliku fassaadi, parlamentaarse demokraatia fassaadi etendatakse üksnes selleks, et rahvas ei hakkaks küsimusi esitama, ei hakkaks nurisema, ei hakkaks nõudma, et, et tuleb taastada Eesti vabariigi, ma ei tea, põhiseaduslik kord või 92. aasta põhiseadusest kinnipidamine. pidamine, et noh, nagu näiliselt säilitatakse selline parlamentarismi fassaad, aga tegelikult on see võim juba sealt äh, ammu, ammu ära nihkunud. Ja, e, absoluutselt olen nõus selle väitega, et 2003. Aastasse, aastasse peame tagasi minema, kui me räägime riigikorra muutusest. Ja võibolla vaiteks vastu natukene sellele, et Toona tegelikult ma arvan nähti seda asja ette küll ja juba Toona oli selline Euroopa föderaliseerumine selge fakt, et Euroopa liidus täpselt niimoodi need asjad käivadki, et suurde liitu astudes edasiste poliitikate üle ei ole ju praegusel valijal mitte mingisugust otsustamist, et need asjad hakkavad lahti rulluma tulevikus kümne aasta pärast või või kahekümne aasta pärast nii nagu täna, et täna tehakse üks otsus ära minna Euroopa liitu, aga tegelikult sellega on antud Blanco Veksel Euroopa Liidu praegustele tendentsidele föderaliseerumisele ja põhimõtteliselt Eesti riigi ülevõtmisele Euroopa Liidu, miks mitte ka teiste nii rahvusvaheliste ja, ja, ja globalistlikke organisatsioonide poolt. Niimoodi, et Eesti ametkond täidabki põhimõtteliselt üks üheselt ainult Euroopa Liidust või, või ka globalistikest organisatsioonidest tulenevaid juhiseid ja suuniseid. Et, mm, muidugi on, oleks väga selge, selge näide sellest, et kuidas tegelikult Eesti, Eesti valitsev klikk suhtub Demokraatiasse on ju see, et äh, äh, igasugused pürgimused otse otsedemokraatia poole, ehk siis selle poole, et rahvas saaks reaalselt teostada seda olukorda, kus on võimalik algatada nõusid otseselt rahvahääletusega või hääletada riigi võimurite poolt vastu võetud seaduseelnõudele vastu, kutsuda esile rahvahääletusi või kutsuda esile ka erakorralised valimised, nendes see on alati suhtutud äärmise põlguse ja skepsisega. et me oleme seda ise kogenud, kui Toona siin mõnedki aastat tagasi rääkisime Otsedemokraatiast ja, ja tegime kampaaniaid, et Otsedemokraatiaga Eestis edasi minna ja ega siis midagi ei ole ju öelda, et ka Eesti vabariigi põhiseadus tegelikult ju ei võimalda. Otse demokraatiat, et Eesti vabariigi põhiseadus küll ütleb, et Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgema riigivõimu kandja on rahvas, aga selle rahva demokraatlikud väljundid on, on ainult põhimõtteliselt riigikogu kogu omavalitsuste ja, ja Euroopa Liidu parlamendi valimised, isegi presidenti ei ole võimalik Eesti rahval valida et rääkimata siis loomulikult ka rahva teostamisest et siin ka põhiseaduses on väga tõsiseid probleeme aga see näitab teatavas mõttes seda et milline on selline võimurite mentaliteet olnud algusest peale põhimõtteliselt rahvale ei olegi mõeldud seda tõelist rolli, mida see sama põhiseadus tegelikult ju sätestab riigivõimu kand rahvas. Ta ütleb selle, et, et mina leian siin tegelikult ka põhiseaduses endas juba olevat teatavaid vastuolusid, kui ei anta rahva algatuse õigust rahvale, mis kahtlemata tooks Eesti parlamentarismiga teatava muudatuse, kui meil oleks reaalne hääletuse ja algatuse süsteem, siis ei oleks ju ka rahva oma nii-öelda algatuste kaudu probleemi vaidlustada seda poliitilist kurssi ja rahvaalgatuse süsteem on ju loodud mehanismiks täpselt selliste olukordade vastu, mida praegu valitsus on teinud, ehk põhimõtteliselt valetanud inimestele näkku oma enda poliitikate osas, öelnud, et maksud ei tõuse, öö, rääkinud tilulilu mingitest muudest asjadest eelkõige hirmutanud inimesi Venemaaga öö, ja rääkinud, kuidas valitsus neid kaitse ja, ja kuidas öö, Putin põlvili surutakse ja seejärel on võimule saades lihtsalt asunud teostama oma programmi, millel pole eelneva valimise eelse jutuga mitte mingisugus seost. Et selliste olukordade heaks on ju tehtud tegelikult rahvahääletus, et rahvas astub üles, ütleb, et vahvandust meie ei valinud selliseid inimesi sinna sellist programmi teostama. Valisime küll, aga meile valetati. Järelikult me peame astuma samme selleks, et, et need valitsuse algatatud, kas maksutõusud või muud eelnõud, mis lähevad otseselt otsesest vastuollu meie enda ideedega tuleb tühistada. Ja see annaks rahvale ka selgelt palju suurema aktiviteedi, palju suurema energia teostada oma võimu, riigi võimu kandjana. Aga põhisearuses endas on see vastuolu loomulikult on seda, seda sama mentaliteeti kandnud kõik Eesti, Eestis võimul olnud parteid, millel on äärmine põlgus sellise rahva enda arvamuse vastu, rahva ideede vastu, et see on nagu pikk-pikk-pikk -pik ajalugu tegelikult Eesti, Eesti riikluses rääkimata seda, et see põhiseadus sellisena ju pigem kopeerib 138. aasta, kui ma jäksi põhiseadust ja, ja, ja lähtub sellest, et kus juba Eestis oli, oli olukord, et demokraati enam ei toiminud kii. nii et siin tuleb minna nagu tagasi, tagasi, tagasi aga, aga, aga, aga, vaadates seda, et, et kuidas me, kuidas, kuidas me nagu olukorrast räägime, ma täna hommikul selles saates valmistules mõtlesin seda, et Ja see on omaete teema ja ma ei tahagi seda nagu pikalt. siin praegu oma repliigis arendada, aga see, et me tuleme ja räägime mõttes ka riigipöördest rahvana kuidagi nagu rahulikult, mõistlikult vaatame seda pealt, me tunnetame, et meil ei ole mitte midagi teha. Sellest hoolimata, et inimesed tunnetavad, 80% inimestest tunnetavad, et riik on põhimõtteliselt oma võimutasandil, oma valitsuse tasandil nende kurna ja nende vaenlane, 70% tunnetavad seda isiklikult, ja me ei näe mingisugust nagu reaalsed protsessi selleks. Ja mina arvan, et siin on nagu väga tõsine, tõsine küsimus, loomulikult valijatele endale, aga on siin on. Äh, siin on äh, Noh, järele mõtlemise koht kõigel, kogu rahval tegelikult, et kuidas on üle üldse võimalik selline olukord, et valitsus tunneta, tunnetatakse oma enda vaenlasena, aga tegelikult selle vastu mitte midagi kas ei saa või ei tahetagi ette võtta või lastakse järgmiste reigi valimistel jälle enda, endale nii-öelda kott pähe tõmmata mingitel lubadustel prevaleerida ja, ja vaadatakse pealt, kuidas siis järjekordne nii-öelda võimurite seltskond teostab lihtsalt seda väljas poolt antud juhiste juhiste võimu. Aga väga lühidalt öeldes, ma olen täiesti nõus, et 2003 on üks väga kindel selline taatum, kuhu see riigipööre ja riigi korrapööre ajastada, Euroopa Liit on olnud kahtlemata selline institutsioon, mis on nimme meie enda põhiseaduses kehtestatud suveräänsuse ja iseseisvuse põhimõttete vastane organisatsioon. Ma teeksin siin kohal ühe sellise kiire ajaloolise ekskursi vana Roomasse ja Viktoriini küsimus on, et kes on kõige esimene Rooma keiser? No ilmselt kõik tevad vastus, see on kooliõpikutes ju ka, et see on Octavianus Augustus, keda võib lugeda siis esimeseks Rooma keisriks, aga kui meil oleks võimalus minna tagasi ajas 2000 aastat ja rohkemki Augustuse valitsemisaega, et siis inimesed, kes Toona elasid, ei saanud küll aru, et neil oleks seal mingi keisri riik, kehtis ju formaalselt ikkagi Rooma vabariik. Augustus oli valitud eluaegseks konsuliks ja ta koondas enda kätte veel teisigi võimu ja hoidis tegelikult võimu kindlalt enda käes, aga ta ei tahtnud lasta ennast välja paista monarhina, mingisuguse keisrina, sest monarhia oli Roomas juba ammu-ammu aastasadu tagasi kukutatud. Et Augustuse jaoks oli oluline, et säiliks Vabarigi fassaad. Ja see on nagu see analoogia, mida ma tahaksin praegu tuua, et, et ka meil on säilitatud 92. aasta põhiseadusega loodud vabariigi fassaad, aga tegelikult on see võim koondunud noh, küll mitte keisrite või monarhide kätte või öö, isegi mitte ühe diktaatori kätte, et seda, seda korraldust meil ei ole, aga see on selline ikkagi kollektiivne võimu ära võtmine võimu kõrgemalt kandjalt ehk rahvalt ja selle tulemus ongi see olukord, mida sa just kirjeldasid, et inimestel ei olegi sisuliselt midagi teha. Tule tänavale meelt avaldama, aga mis sellest kasu on? Toompeal kehitatakse õlgu, et noh, lastad seal teevad proteste, mis meil sellest on? See ei muuda ju midagi valimistega on ka nagu on, et me ei saa ju olla kindlad selles, kas rahva tahe valimistel üldse teostubki, kas, kas need numbrid, mis masinast välja tulevad, on ikka need numbrid, mida rahvas sinna oma häältega sisse pani. Meil juba puudub kontroll selle üle, valimised ei ole ja otsast lõpuni kontrollitavad, eriti kui me räägime e-hääletamisest, eks ole, et tegelikult ei olegi mingisuguseid mehanisme praegu, kuidas kui rahvas saaks selle võimu uuesti enda kätte võtta ja loomulikult aga poliitikud ei taha ju ka anda neid mehanisme, ütleme enamus siis võimupolitikuid või või selle režiimi ei taha anda rahvale neid võimalusi olgu siis rahvalgatusõiguse või referendumi algatamise õiguse kaudu, et see lihtsalt võiks hakata ohustama nende võimupositsioone ja seda Ja seda poliitikat, mida nad siis, noh, läne teatud keskuste toetusel siin selles provintsis ellu viivad, ja sellest ka siis mingisugust isikliku kasu lõikavad, kas siis rahalist kasu või siis kasu mingite kõrgete kohtade saamise näol, mida siis tuleb ka üsna sageli ette. Aga mis puutub sellesse rahvale valetamisse, siis mõtleme korra tagasi 2023. aasta valimiste järgsele olukorrale, kus peaminister tuli stuudiosse ja kehitas õlgu ja ütles, no valetasime küll, aga kui me ei oleks valetanud, kui me oleks teile tõtt rääkinud, et siis oleks ju ekre võimule saanud, seda tahtsite või? Inimesed mõtled, no ja inimesed mõtlevad, no jah, et ikka ekret ka ei taha, et lastad olla siis need valetajad seal võimul, et, et ega see ekra oleks ikka veel ulem olnud ja kõik need prigoor siin ei tea, kes nende tagasel väidetavalt pidid olema, et et siin me jõuame minu mõelest ka selle probleeme juurde, kus valijatel tuleb ka endal vaadata otsa või tegeleda natukene sisekaemusega, nagu on ka üks lent sõna Eesti politikas ja mõelda, et kelle poolt mina andsin viimastel valimistel oma hääle. Ja miks ma usaldasin siis neid inimesi, neid jõude, kelle poolt ma hääletasin? Sest no, ma usun, et isegi kui jätame praegu selle elektroonilise hääletuse usaldusväärsuse küsimuse kõrvale, et kindlasti oli palju inimesi, kes andsid oma hääle reformi erakonnale, sotsidele sootsidele loomulikult Eesti kahe sajale, mis siis no, nii öelda uue ja puhta jõuna sai ikkagi märkimisväärse häältesaagi, Ja selle tulemusena ei ongi kogu see poliitika ja poliitiline olukord ju kujunenud. Mis viib mind praegu oma mõtte rännakul edasi veel järgmise teemani, mis on tegelikult ka võibolla täiesti iseseisev saate teema. Te puudutasite seda minu mõelest ühes fookuses saates hiljuti Varavooklaiuga. See on küsimus, kuidas inimesed mõistavad vabadust. Ja probleem on nagu selles, et, et vabadust tajutakse eeskät mugavusena. Vabaduse ülesanne on tagada inimesele mugav elu, mis siis suunab inimese poliitilisi valikuid või paneb ta nagu teatud viisil tegutsema või, või siis ka ei pane tegutsema. Ja siin on minu mõelest päris mitu aspekti, et miks on üldse nagu näiteks elektrooniline hääletus, vaatamata kõigil oma puudustele saanud sellise toetuse osaliseks, et noh, inimesed ikkagi reaalselt ju hääletavad elektrooniliselt, et, et me võime kahelda paljudes asjades seoses sellega, aga kindlasti päris suur hulk valijaid eelistab elektrooniliselt selle sellepärast, et see on mugav, et olgu need küsimused seal, kas see vastab nõuetele rahvusvaheliselt või kas nad on kontrollitavad või kas keegi manipuleerib neid. See on ikkagi mugav, et mina teen seal oma kodus ära, mina ei viitsi jaoskonda minna, et see on ilmselt paljud inimeste hoiak. Kuigi näiteks Ekre küll kutsub üles igakord ikkagi minema hääletama sellel tavapärasel klassikalisel viisil, minema kodust välja valimispäeval, minema jaoskonda ja hääletama pabersedeliga. Aga noh, See on nagu ikkagi järjest kahaneb tendents Eesti valimistel või teine asi, kus vabadus nagu realiseerub mugavusena või nad on seotud oma vahel on reisimise küsimus. Me võime olla ju Euroopa Liidu suhtes väga kriitilised, et võim läheb ära siit Tallinnast, Brüsselisse, keegi teine otsustab mingisuguste kliimanõuete üle, noh, meie lõptulemus on siis see, et me saame näiteks sellised pudelid poest, mille kork ei käi ära küljest või mingisugused kohustused oma prügi sorteerida seal, ma ei tea, nelja viit erinevasse konteinerisse ja nii edasi ja nii edasi, aga Kui me eelistame, kui Euroopa Liit on meie rahva hulgas populaarne paljuski selle pärast, et sa saad nagu piirid etta reisida, tuleb pähe sõidad Hispaaniasse, sõidad ma ei tea Itaaliasse, Kreekasse, kuskile mujale soojale maale, ei ole sul mingid viisat enam vaja, ei ole üldse mingid takistusi kuskil piiril, nii et kui mugavus kaalub üle riigi sellised elulised või ütleme demokraati el elulised huvid, et siis ei ole ju ka midagi teha, kui valijad otsustavad eelistada mugavust, seostada seda vabadusega ja samas eiravad või vaatavad läbi sõrmede siis asjadele, mis tänu selle vabadusele, mis neile nagu präänikuna antakse, no see reisimine või siis, ma ei elektrooniline hääletamine või ka tasuta tervis süstineol jutumärkides muidugi, mis neile antakse siis nagu väikse präänikuna, aga noh, tegelikult hoopiski sellise autoritaarse ühiskonna mudeli ehitamise kõrvalsaadusena, et valitsejad, nomenklatuur kasutab lihtsalt neid rahva instinkte ära selleks, et, et kehtestada järjest suuremat kontrolli ja võtta seda Võimu, mis peaks nagu idee poolest demokraatias rahvale kuuluma, kiskuma seda enda kättesse ja kujundama siis nagu head uut maailma oma ideede oma ette kujutus, oma ideoloogiate alusel ja inimestele siis võib-olla jäätakse mingid väikesed igapäevased mugavused. Noh, raha raha tuleks ka lisada siia jah. euro, et noh, sa ei pea nüüd enam ju raha vahetama, võib-olla ainult Ungarisse minekul, aga noh, kes ikka tahab sinna orbani juhitud Ungarisse minna, see ole patriootlik eestane, ju ei lähe sinna juttu märkides muidugi, patriootlik. Et, et noh, raha on täpselt see sama nagu üks osa sellest projektist, eks ole, et, et teeme elu mugavamaks, sul ei olegi sularaha vaja, viipad kaardiga ja saad kõikele hakkama kuni saad, kuni sa oled üldse heaskirjas kodanik, kes võib oma pangakaardiga lehvitada ja, ja teenuseid omale tellida. Ja ma arvan, et sa puudutasid praegu tegelikult väga-väga olulist ja keskset punkti üle üldse kogu selles diskussioonis loomulikult on igasugune Eesti riigi võimu ülevõtmine meie ametnikkonna ja suunatud ametnikkonna ja globalistlik nii Asevalitsejate poolt üks selliseid sümptomeid siin, aga selle taustaks on kahtlemata ka rahva enda hoiak ja selle hoiaku puhul me peame küsima seda, et kas me oleme üle üldse valmis tõeliseks vabaduseks. Kas me üle üldse tahame tõelist vabadus? Sest tõeline vabadus on, on, on problemaatiline. Tõeline vabadus on ebamugav. Tõeline vabadus nõuab vastutust. Tõeline vabadus nõuab ise hakkama saamist. Tõeline vabadus nõuab ise oma riigi kaitsmist ja mitte rääkida kogu aeg sellest, kuidas me oleme liitlaste poolt turvatud. Tõeline vabadus nõuab meilt väga, Palju, tõeline vabadus nõuab meilt vooruste arendamist ja, ja tõeline vabadus nõuab seda, et me oleksime ise valmis oma enda ees seisma, ise seda valitsema. Nii et see on äärmiselt keskne küsimus minu arvates, see ongi see keskne küsimus Eesti, Eesti inimesele, kas me tegelikult tahame vaba riiki. Kas me tegelikult oleme valmis üle üldse vabaks riigiks ja kas me tegelikult tahame vaba elu inimesena ja, ja, ja, ja perekondadena või oleme me tõesti valmis vahetama selle vabaduse mugavuse vahetusraha vastu ja, ja ma arvan, et, et see on olnud väga paljuski see, mille, mis inimestele on ette pandud praeguse globalistiku süsteemi poolt öelda, et praegu on teil mugav Te saate seda teha, te peate loobuma oma suveräänsusest, iseseisvusest, nende väikeste pisikeste mugavuste nimel. Loomulikult on need mugavused ainult ajutised, et ega siis globalistlikud isandad ei plaani seda teha niimoodi, et need mugavused ongi mõeldud ja jäävadki selliseks nagu, nagu nad jäävad. Ei ei, kui need on juba kord, kui vabadus on kord mugavuste vastu peenrahana ära vahetatud, küll siis hakatakse ka neid mugavusi kokku pakkima ja kokku ja keerama. Küll siis on ka tuleb see hetk, kus enam neid mugavusi teha ei saa. Et no, et me praegu juba näeme, kuidas rohe pöörde ideoloogia ütleb seda, et võite jah, reisida küll soojale maale kuskile, aga tegelikult me tahaksime kehtestada kvoodid, et kui palju aastas sinna soojale maale saate lennata, sellepärast, et me tahame piirata lennuki, lennuki liiklust kliimapärast. Et ja, te võite küll sõita autoga, aga vaata auto eest peate te nüüd hakkama maksma nii, nagu Eesti vabariigi valitsus ütleb. Te... Peate hakkama kütuse eest kõvasti rohkem maksma, sest me oleme kehtestanud teile rohepoliitikast lähtudes, valedega loomulikult lähtudes kõrgemad aksiisid, mida see aksiis peaks endaga kaasa tooma, kas vähemalt autosõitu, ei loomulikult, me teame seda, et see siis peab tooma kaasa endaga riigikassa täitmist ja inimeste vaeseks tegemist loomulikult ja, ja nii edasi. Et me praegu näeme tegelikult, kuidas revolutsiooniline globalistlik süsteem juba keerab kokku neid mugavusi, mitte ainult vabadusi, vaid ka neid mugavusi, mille vastu vabadus on ära vahetatud. Nii, et lõppkokku võttes terendab ikkagi kulaag kõikidele. Nii nendele, kes on, on oma vabadused ära andnud mugavuste vastu, kui ka nendele, noh, nii-öelda tõelistele vabadusvõitlejatele, see on mõeldud ka nende jaoks, eks ju, et, et nüüd on lihtsalt küsimus selles, et kas inimesed tahavad sinna kulaagi äh, rohepöörde globalistlikusse klo... kulaagi vabatahtlikult sisse minna või on tõesti neid, kes on valmis võitlema oma enda vabaduse eest. Ja oma enda vabaduse eest võitlemine on ju selline väga tõsiste äh, Sisemiste, väliste, üleelamiste ja ohtudega kaasnev. See on vabadus on ohtlik asi. Ja vabadus vahetada turvalisuse ja mugavuse vastu, sellest on ju pikalt räägitud, et, ja mitmed on selle isegi aforismiks vorminud. Et see, kes vahendab vabaduse mugavuse ja, ja turvalisuse vastu, see jääb ilma mõlemast nii vabadusest kui turvalisusest kui ka mugavusest. Ja seda me siin praegu nii Euroopa üha diktat diktatuurilisemas keskkonnas ka näeme. Ja küsida seda, kas me oleme vabaduseks valmis, kas Eesti rahvas üle üldse tahab reaalset vabadust ja kas ta üle üldse tahtis reaalset vabadust äh, aastal 91 ja sellel eelnevatel aastatel või sooviti pigem mugavust, sooviti pigem raha, sooviti pigem äh, Soome teksaseid, nätsu, Ja võimalust äri ajada. See on ka küsimus tegelikult rahvale, et millised inimesed me oleme. Ja sest on ju tohutult oluline see, et rahva rahvaselgroo peaksid moodustama inimesed, kellel on see vabadus, tahe ja iha sisse kasvatatud, aga mitte ainult, neil on kasvatatud sisse ka vooruslikud eeldused selleks et oma enda vabadust kaitsta ja seda oma isiklikus, aga ka avalikus elus ellu viia. Kõik kardinaalsed voorused, peavad neli kardinaalsed voorust, peaksid olema neile igapäevane leib, aga mugavuse, lõtvuse ja enese piiramatuse ja kõikide nende kaudu tekib see olukord, et rahvas ongi juba ära nüditud, ära langenud sellest vooruslikkusest ja isegi kui ta tahaks vabadust, võib küsida, kas enam on olemas neid psühholoogilisi eeldusi, et seda vabadust minna üldse nõudlema? See on ka küsimus. No jah, kui mõelda tagasi vabadussõjale ja Eesti vabariigi sündimisele, et noh, siis võiks ju ühelt poolt öelda, et me olime olnud, ma ei tea, 700 aastat orja põlves, noh, see on küll rohkem selline müüt, enese või oma müüt, aga noh, siiski olime teiste rahvaste teiste võimude valitsuse all ja nüüd korraga ajalugu andis meile võimaluse rajada Eesti rahvale riik, Eesti oma riik, Eesti vabariik. Ja ainult, et sellest tuli kohe sõtta minna, Baltisakslaste vastu ja punaste vastu. Ja me teame, et ega esialgu see sõtta ei olnud sugugi populaarne, ale siis, kui valitsus pakkus teatavad sellist materiaalsed kompensatsiooni, pakkus maad, siis tekis see huvi ja loomulikult ega alguses ei olnud ka usku öö, oma riiki mis oli küll välja kuulutatud, aga kohe ju 1918. aasta veebraaris järgnes Saksa okupatsioon, nii et seal ei olnudki päris selge, et kas, kas me suudame realiseerida seda ajaloolist võimalust ja rajada oma riiki või, või surutakse see kohe maha. Ja ma sellest õppetunnist tahaksin nagu välja tuua või rõhutada on see, et, et kõige olulisem on ikkagi rahva enda seest, välja kasvab usk oma riiklusesse ja nendesse väärtustesse, mis tegelikult selle oma riiklusega ja oma riigi pidamisega ja vaba olemisega kaasnevad. Aga kui tõesti tegelikult me olemegi minetanud sellise soovi oma riiki pidada, sõltumatud, suverentsed, demokraatliku parlamentaarsed riiki pidada, siis ei aita siin ka enam ükski, ükski muu nip ükski mu rohi, ükski üleskutse, siis ongi nagu see oma riikluse aade häebumas ja inimesed löövad käega, mõtlevad, ah, me saame siin selles Euroopa Liidus ju tegelikult päris hästi hakkama. Noh, tuleb moslemid siia sisse, tuleb siia mingisuguseid tobedaid nõudmisi, tehakse siin, jah, rohepööret, igasugune kliimahullus ja ma ei tea, tuuleparkid rajatakse meie merealadele, ja, ja bensiini- ja diiselautot kaotatakse ära ja Ma ei tea, ja elektraautodega sõitma ja, ja kõik need muud ah, kannatame selle ära, et meil ikkagi ju pakutakse mingisuguseid mugavusi ja, ja suhteliselt sellist noh, mõistlikku elu. Et, noh, praegune valitsuse politika on muidugi natuke ülepingutatud, aga noh, ju siis tulevad järgmistel valimistel uued inimesed võimule või uus kombinatsioon tekib ja, ja siis küll, küll me siis vaatame edasi, et kui tegelikult juba nagu rahva enda hinges, muidugi see rahvas on abstraktsioon, et me saame ikkagi rääkida erinevatest valijate gruppidest, et kui seal on juba nagu käega löödud, on minna lastud, siis väga raske on anda uut impulsi sellele nii-öelda vabadusvõitlusele, võitlusele ka tõelise vabaduse ja tõelise iseolemise eest, Mina ei oska sellele küsimusele vastata. Ma, ma siiski siiralt tahan loota, et, et Eesti rahvas ei ole käega löönud, et me lihtsalt otsime praegu seda rahvanaab kollektiivselt seda väljundit, et mida siis nüüd peaks tegema. Seda parrikaadidele nagu ka ei hakka ronima asja eest teistaga ja mida sa muud siis teed, ootad järgmise valimised, äkki siis annab midagi muuta. Igadas ma tahaks tõesti loota, et, et inimesed ei ole käega löönud, et nad ikkagi igatsevad ka midagi moraalsemat, midagi õiglasemat kui lihtsalt selline mugav totalitaarse režiimi poolt no, näiliste mugavustega pikitud ära elamine. Ja ma usun ka, et Eesti maalastes, Eesti inimestes, Eesti rahvas on olemas kõikumatu usk ja vankumatu tahe, kindlustada ja arendada riiki, mis peab tagama Eesti rahvuse keele ja kultuuri säilimise läbi aegade, kui citeerida meie põhiseaduse preambulat. Tagama Eesti rahvuse keele ja kultuuri säilimine läbi aegade, need on vaimsed mõisted, need ei ole materiaalsed mõisted, need on mõisted, mis eeldavad usku, lootust, need on mõisted, mis eeldavad pürgimust ja mõisted, mis eeldavad tõsist Tööd tuleviku nimel ise seda vilja võib-olla nägemata. Aitäh sulle Veiko selle mõttevahetusest. Aitäh kutsumast. Selline oligi seekordne objektivi raadiosaade. Stuudias oli Markus Järvi ja teisel pool oli Veiko Vihuri. Aitäh teile kuulemast. radio